Kis szekeres, nagy szekeres. András kivágta a vasajtót, Dezső bekormányozta a fatengelyes szekeret az udvarra. A frissen zsírozott kerékagyról csöpögött le a tavatta, itt így nevezték a kocsikenőcsöt. Érdekes, a helyi zöldséggyümölcs idény áruda a gyerek lerakadt udvarán az óvoda épületével szemben helyezkedett el. Na ugorj fel mutassuk meg ki a legínyagáton. gáton. Még gáton te? Ezt csak úgy mondják. Na most meg szólni kéne icukanéninek, hogy megjöttünk. Te, András, ezek a kis porontyok szeretik a paradicsomot, nem? Hanné tudjam, régen voltam ilyen apró kölyök. De, dósok, gyertek enni? A gyerekek nekilódultak, és örömteli mosolyan nyúltak a paradicsomok után. Na, látod, így kell ezt egy Mostan hadd még egy kicsit, mert ki tudja, mit mond mai cuka nénye. Az ott ki? mutatott egy gyerek felé. Mit tudom én? A többieknek már a nyakába is belefolyt a paradicsomlé, csak az az egy furcsálotta. Ő az édesebb dolgokat szerette, a gyümölcsöket, de most úgy érezte, nem maradhat ki ebből a paradicsom nagy evőbuliból, és nyúlt. András rácsapott a kezére. – Kifia vagy te? – a gyerek válaszolt. – Hallod, Dezső? – Hallom. – Na, akkor hadd egyen. – Nem, ne adjál neki. – Az Azért, mert én azt mondom. Megértetted? Bár András volt az erősebb, de a bakon Dezső ült, tehát elméletileg segédmunkásnak számított. Nem igazán érdekelt az egész, teljesített a parancsot, mint a hadseregben, ahol a beszéd negyedét sem értette, és igennel nemmel válaszolt arra, amit többé-kevésbé felfogott. Itt sem inogott meg, az csupán otthon szokta Amáliája előtt, ahol még egy liter pálinka benyakalása után is rezeg a vádlia, ha az asszony megszólal. – Te nem eszel, érted? – Sem ő, sem a többi gyerek nem értette, de a gyerek visszatelepedett a majszolók közé. Józika, aki már degeszre falta magát, kezébe nyomott két paradicsomot. Egyé! András, a felügyelő, nem engedhetett ilyen öntörvényű utasítás szegést, kiverte a kezéből, a földről felvette, és Józsika szájába nyomta, hogy az ugyancsak keményen megküzdött a már teltnek tetsző gyomrával nemegette. Vigre előkerült Icuka is, aki előbb a paradicsomtól fúdokló Józsikán próbált segíteni, majd összevont szemöldökkel fordult András felé. – Ez itt miért nem eszik? – Mert nem adtunk neki, ennek nem jár. – Azt mi? Mély, mi, hát azé, megértve. – Értem. Na figyelj ide, kis öreg. – Tessék mondani Icuka néni, csókolom. Szereted a csokoládét? Nagyon. Itt egy tábla, hogy te is egyél valamit. A két szekeres már az összes keresetét megitta volna, később talán meg is tették, hogy sokkot ne kapjanak, a gyerek pedig leült. Megnézte hányan vannak, és úgy négy éves fejjel megsaccolta, hány darabba kell törni azt a tábla csokoládét. Mindenkinek adott egy darabkát. De ező, ezek zabának. Hű, az csokoládét. Hű, most mit csináljunk? Szerintem ki kéne verni a kezükből. Icukanéni váratlan stratégiai mozdulattal kivette a kocsis kezéből az ostort, és a szemébe villámlott. Most már az az és izé a vajut kíván. Egyenek még egy kis paradicsomot. Annak a. Na neki. Adjál egy kilót, testvér mert úgy látom, itt is protekciója van. A gyerekek nézegették a paradicsomot, de a csokoládé után köszönték szépen, nem kértek többet, és elkezdtek dobálózni. Egy András, egy másik pedig Dezső arcában lotjad szét. Rakodjunk, azt húzzunk, mert vár munka, meg valami páinkát is emlegettél. A munka megvárhat, de a páinka nagyon türelmetlen, még megyünk, az ezek meg itt egyik meg egymást, ha ilyen hálátatlanok.